Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Cum să tratați criticile în afaceri? Dacă un client sau un potențial client vă critică pe voi sau organizația voastră, puneți piciorul în prag ca să atenuați efectul. Întrebați simplu persoana ce ar face dacă ar fi în situația voastră și cineva ar critica-o în același mod. Indiferent ce ar răspunde, puteți replica. Exact, așa am și făcut. Sau, ai dreptate și chiar asta o să facem. De exemplu, când un potențial client face afirmația am auzit că nu livrați produsele la timp. Tu ai putea răspunde. Da, e adevărat că la un moment dat am avut ceva probleme la depozit. Dar spuneți-mi, dacă ați fi directorul unei companii care ar primi această reclamație, ce ați face? Clientul răspunde. Aș convoca o ședință cu toți cei implicați și am întocmit un plan riguros care să garanteze că produsele sunt livrate la timp. Tu ai putea spune. Aveți perfectă dreptate. Exact asta am făcut și noi. Ați acceptat adevărul și l-ați făcut pe client să se simtă bine, afirmând nu numai că opinia lui e corectă, dar și că firma voastră a pus-o deja în discuție sau are de gând să o pună. Când puneți piciorul în prag, obiecțiile potențialului client se desunflă și el nu mai simte nevoia să le aducă în discuție. Dacă firma voastră nu a operat schimbările necesare pentru a rezolva problema înseamnă că nu meritați să preluați afacerea potențialului client. Urmează capitolul 3, cel mai răspicat mod de a răspunde la telefon.